Приказка. Такий розбитний ще й по-німецькому говорить із живих уст. Уміння говорити ясно і просто про найскладніші теоретичні питання було відмінною рисою Леніна. Біографія Леніна. З наведених прикладів випливає, що в класичній літературі і народному мовленні є нахил за деякими винятками –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 Близьким зазначенням до дієслова казати є мовити. Казала б та устане мовлять Ганна Барвінок. А дієслово говорити, коли воно стоїть із прийменником з і керує іменником в рудному відмінку, має своїм синонімом дієслово розмовляти. Старі люди про старе говорять прислів'я. Ой, у полі могила з вітром говорила Шевченко. Антін бачив перед очима те, про що говорив Коцюбинський. Із цього можна зробити висновок, що ж ніяк не слід звужувати наші лексичні можливості і послуговуватися скрізь тільки дієсловом «говорити». ДОМОВЛЯТИСЯ І УМОВЛЯТИСЯ Останнім часом із нашої усної і писемної мови майже зникло дієслово «вмовлятись», поступившися скрізь перед дієсловом «домовлятися». Я домовлюся з лектором про початок лекції. Вони домовлялися про нову зустріч. Дієслово «вмовлятись». «Вмовлятись» означає говорити з кимось, виставляючи якусь умову. «Дід з чортом умовляючись пішли поруч як товариші» – Стероженко. «То було те місце, про яке ми вмовлялися» – Яновський. А дієслово «домовлятись» означає закінчувати процес умовляння, довершувати всі вимоги умови. Тільки домовився з нею так, щоб вона про мене не знала, Шевченко. Домовся з ним про все, щоб не було нікому кривди з живих уст. Не треба забувати і про інші синоніми цих дієслів. Годитися, що є синонімом довмовлятися. Годись на рік, Марко Вовчок, єднати що є відповідником російського «рідіть». «Чого в'янеш, моя доню?» стара не спитала, за сивого багатого тихенько єднала Шевченко. Договоритися, що я тутожним, дієслово слово, домовитися. Договорилась вона так, щоб мені очі зав'язати, і вона мене вела». Казка. Отож, у перших двох фразах треба було написати дієслово «вмовитися». «Я вмовлюся, вони вмовлялися».